Жидівка починає вірити і снажиться виторгувати бодай пару грошів на копі. Вона вже дає п'ять злотих і грошів двадцять на копу, а Матвій хоче рівно шість злотих і ні гроша менше. Ну, вона ще накине два гроші, і хай вона не доживе до шабасу, коли то варто більше. Ну, вже бери, хай тебе холєра, резюмує Матвій і зупиняє коні. За цей час устигли доїхати сливе до середини міста. Починається рахування, спочатку яєць, після грошей. Жидівка оглядає кожне яйце, декотре проглядає на сонце. Матвій пильно за нею слідкує, щоб клята не обсчитала. «А що хочете за півня?» – питає одразу. «Ти, но плати за яйця, а там будемо говорити за півня». Жидівка виймає з глибокої, за кишені великий гаманець Пулярис, і тремтячими руками відлічує срібними і мідяками 5 золотих і 22 гроші, тобто 86 копійок. Подає їх Матвіїві, той ще раз перелічує, ховає до вузлика, а після починається вперта і довготривала боротьба за півня. Жидівка знов клене себе, знов безупину лементує, Матвій знов лає її, Знову обіцяє сперезати її батюгою, жене до ста чортів. Жидівка тим не ображається, приймає то, як належне до продажу, і по довгому торзі годяться на сороківку і грошів двадцять. Пів рубля, що його вперто домагався Матвій, ніяк не можна вдержити. Натомість жидівка дійшла до цієї суми від одного золотого, осудивши на півня геть дощенту що вона, либонь, купує самі кості та пір'я, і хай вона ще сьогодні своїх дітей не побачить, коли вона не втратить на ньому половину. «Чорт ти, тебе не візьмуть!» – зазначує вже спокійно Матвій і ховає свої сороківки. А від'їхавши далі, з полегшею сказав, «Слава Богу, що позбувся клопоту, терпіти не міг возні з яйцями та курми, бабське діло». А Володько весь час уперто слідкує за цією боротьбою. Він весь у душі на боці батька, і його нехідь до жидівки дуже виразна. Він майже переконаний, що та клята їх усе-таки обдурила, що ті яйця і той півень коштують значно більше, але він мовчить. Не його діло до цього втручатися. Він ось уже не встигає на всі боки озиратися, щоб усе бачити, щоб нічого не пропустити. Усе тут йому подобається. І як було б добре і собі тут жити. І крамниці, і люди, і панночки такі делікатні, спіднички на них такі тоненькі, аж прозорі, і черевички маленькі на маленьких ногах, і жебонять вони, мов би, малі діти, такими тоненькими голосочками. Очі хлопця хочуть усе обняти, але хіба то можливо? Доїхали до великого мосту. Знов нове. І сам міст, і ріка широка, якої ще ніколи не бачив. Далі мури з вежами видно. Батько не має часу всього того пояснити. Тут треба пильнувати, щоб ні на кого не наїхати, але все-таки тичнув батогом на мури і сказав. «То замок князя Остроського. А це ось річка Горень. До неї отам далі в Рівному і наша річка впадає». О, Володько вже чув про того Остроського. Це либонь той самий, що то їхав тим конем, і на нього дикий вепер напав, і що він збудував монастир у Дермані. Його образ з частинкою мощей висить у тому монастирі. А Горень – річка широка і гарна. Так от вона де. У ній, мабуть, і риби безліч, але, напевно б, і втопився б одразу, дна зовсім не видно. Переїхали до нового міста – і зупинилася на торговиці. Тут уже безліч підвід, що годі пройти скрізь нують дядьки, жиди, галасний, ймовірний, погано пахне і дохота нестерпна. Матвій закладає коням опалку і одразу відходить. Володько мусить сидіти на возі і пражитися на сонці. Приємність аби яка, але він не нарікає. Він знає, що за щось його мусять із собою брати що їхати так даремно для самої приємності йому не належиться. І, як звичайно, в таких випадках тут стільки цікавого, що й немає часу сумувати. Вози, коні, дядьки, хтось приходить, хтось відходить, там щось торгують, б'ють долоною в долоню, клянуться, божаться, розходяться, знову сходяться. Усе-то полонить Володькову увагу, все-то його дуже цікавить».